Sóhajók évadja. Nem volna már ideje, hogy visszatérjenek Milánóba. Véget ért a szeptember is. No igen, szóval majd van. Az iskolák nyitás előtt állnak. No igen, szóval nem sok hiányzik hozzá. Valamennyi kollégám családja hetek óta itthonban. Csak az enyém tüntett távol létével. Különben is. Mi értelme, hogy még maradjanak? Hideg van már. Ugyan kérlek, szólott a lelki hangja, hiszen gyönyörű az idő odafön. A nyaralók jóformán mind hazamentek, világosítottam fel. Ők meg unatkoznak, szegénykék. Hogy ők unatkoznának Hahaha, <gül> Ne kacaktasd ki magad! De ha egyszer a feleségem maga a feleségem mondta személyesen, hogy itt az ideje a hazatérésnek. hiszem azt, ha nem mondta volna útkupán vágott, hogy attól kódul. Én nem. Na jó, elég legyen. Torkig vagyok már ezzel a kivett kutya élettel. Így megfelel? Na most végre igazat szóltál. Zárta le vitánkat a lelkiismeret. Jó utat, nagy főnök! Így hát kivettem két nap szabadságot. hogy, -hogy mondják önök, ez meg folyton szabadságon van. Nos, megteszem a tőlem telhetőt. Különben is, annyi jó csak dukál az embernek, hogy elmehessen is hazahozhassa a családját, nem? És hogy segíthessen a feleségének a csomagolásba. Behordja a holmit a kertből, szárazra húzza a csónakot, lezárja a házat és az egész mindenséget. Biztosra vehetik, hogy az én segítségem nélkül az a nő a legfontosabb dolgoknak legalább a felét elfelejti. És mikor már csiaszó környékén járunk, nem előbb, egyszer csak rákezdi. Mennyei tészta, égve hagytam a villanyt a fürdőszobában. – Kómonál. – Menjai tészta, nem zártam le a gázpalackot. – Lián tetáján. – Menjai tészta, ott felejtettem a gyerekek pulóvereit. Így azután rákövetkező szombaton újabb viszontagságos expedíciót kell eszközölni az öreggel, hogy odafönt összeszedjük az ott felejtett dolgokat, eloltsuk az égve maradtakat, lezárjuk a nyitva hagyottakat. Minden áldott esztendőben egyformán. De idén aztán nem. Szavamra nem. Torkig vagyok a viszontagságos expedíciókkal. Ezúttal magam ellenőrzöm a kirámulási és bezárási műveleteket. Be kell hát látniuk, hogy két nap szabadság igazán a legkevesebb. Az első napon a helyzet imígyen festett. Feleségem szélsebesen gépelt a félig telt bőröndök, félig üres fiókok, a naftalinszak és a sóhajók káoszának közepén. A sóhajók keblének mélységes mélyéből törtek elő, valahányszor tekintette a kertre vagy a tóra tévet, És emiatt úgy hatott, mint a kivándorló, aki épp elhagyni készül a szülőhaza partjait. Amikor pedig némi halvány bűntudattal elfordítottam szemem és fülem a feleségemről, azonnal a nagyba ütköztem, aki lemezeket hallgatott, néhány magnak maradt ifjont társaságában, és maga is kivándorló módra tekintett körül és sóhajtozott. Csak azt nem lehetett pontosan tudni, hogy a hazai partokat Samma Mametebb képviseli-e számára, vagy a Pauló nevű ifjonc. Aki kerültem a nagyot, egyenesen rózába botlottam, aki eféléket mondott, olyan szépen elvoltunk voltunk itt! És mivel a honipartokat számára a náncok jelentették, sóhajai közvetlenül a szívtájékról szakadtak ki. Ha megfutottam róza előtt tüstén összetalálkoztam a középsővel meg a kicsivel, akiket bármennyire elfoglaltak is a tudományos, fantasztikus, illetve pelús ügyek, szintén nem mulasztották el a harsány sóhajtozást, amikor közeledni láttak. Fegény kif pelufok mondta a kicsi szánakozón simogatva őket. – Nekik if Milánóba mufáj menni, pedig nem if az ő gyerekei. Az az érzésem támad, hogy még a pelusok is görbén néznek rám. Ami búti illeti, ő egyetlen mukkot sem értett persze, ám szolidalitásból kötelességének vélte, hogy behúzott farokkal kódorogjon a kertben, és ugyancsak görbén nézzem rám, valahányszor összetalálkoztunk. Torkig voltam az egészszel tele velük meg a sóhajtozásukkal. Fogtam a kerti ollót, és meglátogattam a futó rózsáimat, Azok nem sóhajtoztak. Ezzel szemben szúrtak. Hogy az a... Segíteni jöttél fel, vagy káromkodni? Segíteni jöttél fel, vagy káromkodni? Főrmet rám hitvesem a magasból. Hát mindent nekem kell csinálnom ebben a házban? Mindent neki. Ugyan mi egyebet csinált egész állónap, mint a hülye irományait gépelte, és szuszogott akár egy rossz fújtató? Meg is kérdeztem tőle, mégpedig igen hangosan. Azt felelte, hogy ha nem tudnám, az írás a kötelességei közé tartozik. Közöltem vele, és pedig még hangosabban, hogy a csomagolás is az ő kötelességei közé tartozik, nem az enyém közé. – Ezt meg ki mondta? – érdeklődött. – Hol van az megírva, hogy csomagolnia a feleségnek kell? és hogy a fénynek ugyanakkor a rózsáival kell szórakoznia. – Adj hálát az égnek, hogy csak rózsák, mondtam én, nem pedig szép lányok. – Legalább azok volnának, mondta ő, nem szurkálnának össze, és te nem káromkodnál. – Ha utálod hallani a hangom, ordítottam, el is mehetek a közeledből. – Hát erígy, ordította ő, amennyi hasznom van a jelenlétedből. Én dol dolgozom, mint az állat, te meg csak sz szép lányokon jártatod az eszed, és ronda szavakon a szádat. Jól van, rendben van, Cs csak így tovább. Azzal eltűnt a házban, egy-egy fa papucsot rúgva jobbra-balra, megvetése ül. Fújtattam a rózsák nyesegetését, olyannyira, hogy kis hián tök nyírtam az egész bokrot. Hogy az a... Nézze meg az ember, miféle feleséget kellett kifognom. Olyan feleséget, aki dolgozik, mondta a végszóra a lelkiismeret hangja. Most meg odafönt csomagol, szomorúan és magányosan. Elképzeltem, ahogy ott áll aprón és védtelenül, szemközt a tátott torkú bőröndök hadseregével. Félredobtam az ólót és fölmentem. Nem ám azért, hogy segítsek. Hogyan? Fölmentem, mert elegem volt a lentlevésből. Ez az egész. Őt pontosan úgy találtam, ahogy a lelkiismeret lefestette. Csüggetten és téveteg arckifejezéssel térdepelt a bőröndök előtt. Állat, mondtam önmagamnak, lelketlen szörnyeteg. Miután jó ideig úgy csomagoltam, mint tíz férje, amikor csomagol, széttártam két karomat, és ő bejött közéjük. Nem vágott már téveteg arcot. Olyan arcot vágott, mint aki nagyon is jó tudja, hol van, és remekül érzi ott magát. Arcát oda dörzsölte a karomhoz, és így szólt. – Akkor hát hazavisszük a macskát? – Macskát? Jól hallottam. Miféle macskát? – A miénket, mondta. Megírtam neked, hogy van egy macskánk. – Csak annyit írtál, hogy csütörtök este betévedt a kertbe egy macska, és hogy a gyerekek megetették. – Aztán örökbefogadták, mondta ő. Elkereszteltük Mr. John-nak. Mert a megszólalásig hasonlít Mr. Johnhoz, ahhoz az angolhoz tudod, aki mindjárt a háború után járt itt. Mint két tojás, ugyanaz a szem, a bajusz, a kis mosoly, minden. Gyere, hadd mutatom meg. Szó nélkül követtem. A fürdőszobába ment és felnyitotta a fehér Gyere ki, Mr. John, köszönj szépen a nagyapádnak, mondta. Mr. John, aki egyik ingembe burkolózva békésen üldögélt a kosár fenekén, bizalmatlanul sandított rám. Valóban roppant hasonlított angol ruszájához, épp csak sokkal kisebb volt és csíkos. Kiugrott a kosárból és a bokámhoz dörgölődött. Világ életemben nehezen áltam ellent az apró termetű lényeknek. Felvettem a karomba, rendkívül szívélyesen annyit mondott, hogy miáú. – Miért zártad be oda szegénykét? – kérdezte. – Mert várni akartam a bemutatásával, míg megfelelő hangulatban nem leszel. Még el nem tölt a lelki fordalás és a gyengény kiránti jó indulat. Rám mosolygott, és Mr. John hivatalos beiktatást nyert a családtagok közé. – Ő is. No rendben van. Nem szeretném, ha most azt hinnék rólam, hogy amolyan tucimutyi alak vagyok, akit az orránál fogva vezethetnek a felesége meg a gyerekei. Én akartam azt a macskát. Ennyi az egész. Az apró méretektől eltekintve általa újjáé lett az igazi Mr. John, a gonyoros szájú és csavargó szemű angol, aki mintha ismeretlen hangok utórezgéseit és távoli utakporát és hosszú vándorlások fáradalmát és a kiúttalan magány fájdalmát hordozta volna magában. Nekem nincs kisgyerek, mondta egyszer, miközben négy kézláb játszott a pázsiton az akkor még egészen csöbb brúnával. Nekem nincs gyökerek. Kitépve sok idő ezelőtt, puf, mint egy fog. Nagyon fájt. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor önmagáról beszélt. Az emberek boldognak tartották, mint annyiszor a költőket és a hősöket. Mi azonban nagyon szerettük, és ő is minket. Afrikában érte később végzetes baleset. Tudtam, ha most valamiképp lenézhet valahonnan, örömmel látnálunk egy apró kóbormacskát, amely az ő nevét viseli. Ezt nem fogja bántani senki, fogadtam meg, puha csíkos szőrét simogatva. Lesz otthona, lesz családja, és senki sem fogja kitépni a gyökereit. De mit szól majd hozzá Bú? kérdeztem ekkor angodalmasan. Csak hamar megállapíthattam, hogy Bú nem szól hozzá semmi különöset. Óvatos távolságból figyelte Mr. Johnt, és bozontos pofáján a csodálkozás, a kíváncsiság, a tetszés és némi habozó szemp kifejezése váltakozott. Csak úrnője túlságosan közel nem menjen a macskához, mert ez esetben a féltékenység nyilaitól sebzett bú keserves sírással vonul el egy sarokba, míg az úrnő oda nem szalad, hogy patpatot adjon, és megmondja neki, hogy azért csak is ő marad az úrnőjének derék, szép, aranyos, buta kutyuskája, és hogy nincs az a macska a világon, amelyik felérne az úrnőjének derék, szép, aranyos, buta kutyuskájával. Meg egyéb ilyen dolgokat, melyek hallatán bú majd elolvad a gyönyörűségtől, és égre mereztett lábakkal azon a hátára hemperedett, hogy a hasát megvakartassa. A néhány lépéssel odébb karikába gömbölyödött Mr. John, hamisítatlan brit közönnyel szemlélte. Ez a nevetséges behemót állat, somolygott a alatt. hiában van minden önfegyelemnek, akárcsak az úrnője. Csupán jóval később az est folyamán fedeztem fel merő véletlenségből, hogy Mr. John tulajdonképpen Miss John. Igen kényes felfedezés volt, és elhatároztam, hogy egyelőre nem teszek róla említést a családnak. Utóbb aztán ki is ment a fejemből. Viszonzásul a Mr. John irányában általam tanúsított nagylelkű fogadtatásért aznap este senki sem sóhajtozott többé, senki sem veszekedett, valamennyi bőrön s az egész este idilli légkörben zárult. Ez azonban csak átmeneti fegyvernyugvás volt. A sóhajok évadja másnap folytatódott. Feleségem migrénnel ébredt, azzal, amelyik családunkban a komisz néven ismeretes. A komisz három havonként jelentkezik. Van még azután a közepes, amely két hetenkénti jellegű, valamint az enyhe, mindennapos használatra. Ez a mostani már reggel a komisznak ígérkezett. Ami nem akadályozta megnőmet rendszeres reggeli tiszteletkörének lebonyolításában. Ez pedig úgy fest, hogy megnyergeli kerékpárját, a kormányra akasztja a bevásárlókosarat, és bejárja az egész falut, miközben tíz lépésenként megáll, vezítelen lábát a földre téve, hogy felfel -fel és üdvözöljön valakit vagy valamit, nyaralókat, benszülötteket, öregeket, gyerekeket, kutyákat, összvéreket, hattyúkat, stb. Útjának elején gyalogszerrel és libasorban követi őt a család minden tagja. A végére kettesben maradt búval. Na és ma, az utolsó tiszteletkörről lévén szó, a felkiáltások szaporassága és az üdvözlések időtartama megdönteni készült minden korábbi szezonrekordot. Elsőnek én léptem le, miután kétszer végighallgattam hallgattam a következő szöveget. Hát bizony jó volna még maradni. Nekem, mondja, idén ráadásul olyan sírni valóan gyönyörű az idő. Képzelheti, micsoda élvezet ilyenkor visszamenni Milánóba. A puszta gondolatától is megfájdul a fejem. De hát mit lehet tenni? Dino már csak ilyen. Sóhaj. Hát bizony elege van az egyedül létből. Esténként feljön hivatal után, sötét van, mire pokoli idegesen megérkezik. Egy óra hosszat sóra pocskondiáz mindenkit, aztán lefekszik aludni. Hatkor kell, megint jól lehord mindenkit, és indul vissza. Ezen a héten már háromszor csinálta végig. Nem lehet ezt így folytatni. Hektoliterszám fogyasztja a benzint, és különben sem szeretem, ha sötétben is idegesen mászkál az öreggel. A végén még összetöri magát, akkor pedig mégis jobb, ha mindegyütt törjük össze magunkat, nem igaz? Szóval beláttam, hogy haza kell mennünk. Mit lehet tenni? Dino már csak ilyen. Sóhaj. Persze, hogy sírni való, ilyen szép időben. Elképzelheti, micsoda élvezet visszamenni Milánóba. Abba a bűzbe meg mindenbe. A puszta gondolatától is megfájdul a fel. Ekkor oldottam kereket. Nehogy harmadszor is végig kelljen hallgatnom. Példámat mi hamarabb követte Pop meg a kicsi. Ők együtt indultak el a folyó árterülete felé, és ott is maradtak egész délelőtt. Féltucat pelussal körülvéve a kislány, a fiú meg egy rakétával a zsebében, és Mr. Johnnal a rögtönzött póráz végén. Társalogtak a hattyúkkal, és utoljára portyázták végig a szódó döglött halakban, visszavetülésekben és meglepetésekben gazdag torkolatát. Utolsónak a nagy kapcsolódott le, miután összetalálkozott. Na nézd csak, micsoda véletlen! A Pauló nevű ifjonccal, aki éppen arra felé kódorgott. – Jé, szervusz! – mondta az ifjonc az őszinte meglepődés hangját. – Szervusz! – dünnyögött leereszkedően a leány. – Mit csinálsz? – kérdezte az ifjonc. – Semmit! – felelte ő. – Micsoda vacak, unalom! – mondták kórusban. Néhány perc múlva a híd párkányán voltak láthatók, ahol is soha egymásra nem nézve üldögéltek, anyagul lóbálták a lábokat, közönösen fütyürézték a My prayert, és szemükben rémület tükröződött. A nyárnak vége, vége, el fogsz -e A kezük majdnem összeért, de csak majdnem. Elfacsarodott a szívem, mikor az előttük álló keresztezésekkel, piros szemaforokkal és kelepcékkel teli hosszú útra gondoltam. Ó, miért is nőnek fel a gyerekek? Az anya rendületlenül folytatta a tiszteletkört. Mire hazaért, elől a dugik tömött kosárral és hátul a léhegű búval, én rendbe már a virágágyakat, lezártam a pótbőröndöket, megolajoztam a kerékpárokat, összeszedtem a szanaszét szóródott gyermekeket, leteremtettem rózát, csörlővel szárazra vontam a domonkost, kezemben ezernyi karculás, hátamban fájdalom, rajtam az idegesség. Ő leszállt a kerékpárról, leemelte a kosarat, melynek tartalma százméteres körzetben szétáradt. Bú a guruló körték után vetette magát. Mr. John röptében elkapott egy bélszín szeletet. Ő pedig mindent kieresztett a kezéből, s görög tragédiába ülő pózban, fél szemét lehunyva, és egészen balfelé ferdült arccal lépett közelebb. Rám jött a komisz, közölte íri hangon. A közlés felesleges volt. Hát látják, ilyen ő. Miután egész délelőtt nyomta a pedált, kiáltozott, köszöngetett, fecsegett jobbra-balra, engem magamra hagyott, kiszolgáltatott a bőröndöknek és rózának, most jön és közli, hogy rajta van a komisz, mintha én tehetnék róla. Tartsa meg magának a komiszát, úgy kell neki. Fél szemében iszonyattal nézett rám. Kezét a homlokához emelte, és nyőszörűgve eltűnt a házban. A nyöszörgés tovább is folytatódott, pedig erősödve az erősödő migrénnel. Végig kísérte a ki- és berakodási műveleteket, az edények, zárak és idegek szétroncsolódását, egészen az indulás pillanatáig tartott szünet nélkül, s mindegyre a görög tragédiák légkörében. A többiek, éppen mint a görög tragédiákban, kórusgyanánt szerepeltek. A nagy sóhajtozott és váltig ismételte: Micsoda vacakság! A középső a szokásosnál tíz centivel hosszabb képet viselt, és váltig ismételgette. Grunt! A kicsi, méltatlankodva billegtetett popsijával járt felsalá, s vigasztalta a perusokat, akiknek szintén Milánóba muszáj menni. Fegénykéknek, pedig nem if ők a gyerekei. A róza csak bámoltak a szárnya irányába, és képregény újságjával törölgette a szemét. A pelék aggodalmasan sipítottak a tetőn. Bú vigasztalanul nyűszített úrnője sarkában, ő pedig mezitláb és a bal szemére kötött zöld kendővel, mindegyre csak mászkált, akár egy álomkóros kalóz, lejött, fölment, bezárt, kinyitott, betett, kivett, s folyvást azt nyöszörögte. Uram Isten, hogy fáj! Menj itt tiszta! Micsoda komisz! Istenem, Istenem, de szörnyű! Kizárólag nekem címezve. Magam sem tudom, miképp sikerült visszafojtanom a lelkem mélyéből kikívánkozó szitkokat. Az egyetlen, aki nem adta jelét semmiféle fájdalomnak, Mr. John volt. Ő egy virágágy közepén összegömbölyödve sütkérezett a késői napfényben, és titokzatos mosolyjal szemlélte az eseményeket. Csak akkor hagyott fel mind a sütkérezéssel, mind a mosolygással, amikor úti okokból bekényszerült egy kenyérzsákba. Akkor viszont megfeledkezett a brit önfegyelemről, és hamisítatlan latin temperamentummal miákolt és rukkapált. Épp lemenőben volt a nap, midőn betiprottunk az öregbe. Te gyere előre! Nem, előre én megyek! Te fordulj így! Te mász középre! Nem, én középre nem megyek! Csöndesebben! A mamán rajta van a komisz! Vigyázz a lábamra! Te fogd a macskát, én majd bút tartom. Vedd el innent a lábad! Különben nem félrekel! Júj! Hogy karmol? Nagy csasszony, látod, milyen szűken vagyok? Te helyezkedj keresztben! Figyázz a lábamra! Ez meg kinek akarja? És amikor úgy látszott, több-kevesebb zúzódására odabent oda bent van már mindenki, akkor ki kell szállniuk, amúgy ömlesztve, mert az öreg motorház fedele olyan füstfelhőket eregetett, mint egy hajó kémény rossz kedvében. A füstölgést megfékezvén újból kezdtük a gyömöszölési műveleteket. Amikor pedig végre a töménytelen nyüszítés, nyávogás, vigyázz a lábamra, errez te hülye, menje észt a micsoda fejgörcs, után ismét bentszorunktunk valamennyien, hátrafordultam, hogy egy pillantással áttekintsem őket. Nem tudom miért, egyszer csak nagy-nagy szeretetet éreztem irántuk. Itt vannak mi, összezsúfoltan és megadom. Készen arra, hogy megint elfoglalják a maguk harci posztját a por, a villamosok, az iskolák, a szemaforok, a büdösség, a civilizáció, a feladatok közepette. San Mamete puha, pirosló alkonyattal alkonyatta őket odakintről, s ők nem mertek megfordulni, nem mertek kinézni. Én sem mertem. Miközben az öreg nagy recsegve ropogva vitt ki a kertkapun, arra gondoltam, hogy odaadnék mindent, a becsületemet, a motorcsónakot, a fizetésemet, az osztrák sílécemet. Bármit a világon csak itt maradhatnánk örökre, ebben a vén rendetlen kertben, ez alatt a vén mindentudó ég alatt, a hattyúkkal, a pelékkel, a domonkossal, Szent Mamete tündérmeséivel és szívbéli gyermekkorunkkal. Ó, miért is nem maradhatunk hát? Bátorság, fel a fejjel, – szólalt meg mellettem a feleségem hangja. – Abba hagyta a és anyajan nézett rám azzal az egy szemével. – Én örülök, hogy hazamegyünk – jelentette ki. Ez volt a legszemérmetlenebb hazugság, amit ebben a perdben mondhatott, és a leggyöngédebb is. Rögtön utána nyöszörögve visszahullott kóroskábaságába, amelyből csak csiaszónál merült fel ismét, mondván – tészt itt észta, a pulóvereket – – És égve a fürdőszoba lámpát? – kérdeztem. – És nyitva a gázpalackot? – felelte ő. Szorosabbra húzta a zöld kendőt a komisz körül, s mély sóhajjal használható szemét is. – Vissza kell jönnünk jövő szombaton. – Tiszta sor. Szent Mamete nyilván kezdettől fogva tudta.